واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال تعالى وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ Hizi ni aya ziko katika suratu Yasin. Ya Sura ambayo imezoeleka kwa kusomea maiti. Lakini ina ibra kubwa sana na ina mazingatio makubwa. Na katika aya hizi za suratu Yasin ya kuna kisa kikubwa ambacho ndicho tutaanza nacho darasa yetu za ramadhan Ramadhani. Darasa za Ramadhan Mungu akitupa taufik tutawazungumzia wale waliopata shahada katika masahaba. Wale waliouliwa mashuhada. Kupata shahada katika uislam ni jambo kubwa sana. Na hapati mtu shahada ila yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amemchagua ili akamtie janna yake kwenye hadithi sahihi ya Abu Hurairah Allahu anhu asema tume sallallahu alayhi wasallam shahid hapati uchungu wa mauti ila ni kama kudungwa sindano Yule anayekufa shahid hapati uchungu wa mauti ila ni kama kudungwa sindano na anaikufa kitandani kwa homa kwa kensa kwa sukari kwa presha uchungu wake wa mauti ni mzito sana ndio rasulullah alipokuwa yuafa alikuwa anasema inna lilmauti la sakara hakika mauti yana uchungu sana ni kama kondoo akiwa hai awe anatolewa ngozi ndio uchungu wa mauti. Lakini kwa shahidi hana uchungu kabisa ila ni kama kudungwa sindano tu. Na kufa haina budi. Hata uwe tajiri, hata uwe maskini, hata uwe rais, Allah asema kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah fa manzuhza 'an an-nar wa udkhila al-jannata faqad faaz wa ma dunya illa mata'ul ghurur kwa hivyo kufa lazima utakufa Na nakwenda kwako vitani hakutangulizi kifo chako na kutokwenda kwako vitani hakujeleweshi kifo chako siku ile ile aliyopanga Allah kuwa utakufa ni hivyo hivyo haitochelewa wala hakitakuja mapema aina matakunu yadirikumul maut Walau law kuntum fi burujin mushayyada popote mulipo mauti yatawafikia hata mka kwa kwenye ngome nzito nzito mauti yatakufikia tu kwa hivyo ili usife kwa shida ili usife kwa dhiki ili usife kwa unyonge angalia mashuhadaa walio na kisa cha kwanza tutakachokianza kiko katika sura tu ya yasin na Qur'ani hakuna aya dhaif aya zote ni sahihi hichi Allah amekitia katika Qur'an na kilisomwa kuanzia mtume atumilizwe sallallahu alaihi wasallam na kitasoma mpaka mwisho wa dunia na jambo alilolifanya ni kuitetea tu dini ya Allah ikafanywa mtu huyu kisa chake kitiwe ndani ya Qur'an na wallahi yule ambaye atakufa shahidi atasifiwa na viumbe vyote na yule ambaye atakufa kitandani huenda akakejeliwa na viumbe vyote kwani humjui bwana yule wewe hakuwa na pressure bwana wala hakuwa na sukari yule bwana hayo hakuwa na tb bwana hayo maneno kuficha mengine yule we. alikuwa na mdudu bwana kwani humjui yule bwana si ndivyo waswahili tulivyoo bwana yule ah si fulani amekufa alikuwa sukari hakuwa na sukari bwana hana sukari yule Hana mchele yule bwana ilikuwa mwanamke hampiti watu wote wa kukejeli na midomo ni mashuhada. Hii midomo yetu ni mashahidi siku ya kiyama. Na ndiyo maana utaenda kufanya uzinifu peke yako, hakuna aliyekuona. Lakini ukija utamwambia rafiki yako. Kwa nini umwambia rafiki yako na kufanya uzinifu peke yako? Ili yule awe ni shahidi yako kwamba ulienda kufanya uzinifu wewe uweko na mashahidi walio kuwa umefanya uovu au mtu aliyepitia ujahilia atayaona ya ukweli ambaye hakupitia ujahilia na Mwenyezi wa hawahifadhi aweza kuona mbona lakini wale walio pitia wote washajua ni kweli mtu atafanya uovu wake peke yake huko kisha atakuja kuja kumwelezea ya rafiki yake na rafiki yake na hata ya rafiki yake na rafiki yake atamwelezea ya... itakuwa sisiri tena uliofanya kwa hivyo utakapokufa watu wataficha ficha alikuwa na kansa Alikuwa na tibi bwana amumjui yule bwana yule alikuwa na mdudu Subhanallah lakini ukifa shahid huna mdudu huna aid umekufa mbele ya silaha Ndio itakazokuwa darasa zetu za maraza, za, za ra, Ramadhani ya mwaka huu kabla hatujaendelea kwenye darasa Leo ni pili katika mwezi wa Ramadhani Hatujui Ramadhani iliyopita Allah alitakabbal au la. Kwa sababu Ramadhani zetu si za kweli. Utasikia mtu akisema kwa swalika tena pale harufu za bangi tele zaingia msikitini kuna maskan pale walaumu vijana wa maskan Lakini husikii mtu akilalamika baada ya kufunga Ramadhan yuko katika saum atapanda matatu na malaya Ni saumu gani ambayo Allah ataikubali kwako Ikiwa ukitoka nyumbani asubuhi wa, na wanawake wakiwa uji na ukitoka darasani wa, wanawake, wa, uchi. na djiani, wanawake wakiwa uji na ukaenda njiani wa, na wanawake wakiwa uji na ukifungua mwadhini na wanawake wakiwa uji na unapenda kutembeza uji pia na wanawake wakiwa uji Saaumu yako itakuwa hali gani? Na hilo waislamu hawajatafuta suluhisho lake. Waislamu utafuta suluhisho la mahokas. Wanzidi nao, ah atapacking marketi hakuna. Kumenea mikoba chini. Suluhisho la umalaya kwamba ni katika miji ya waislamu na ibada zao haziwi sawa suluhisho hilo. Nani maisha gani utaishi? Maisha ambayo ibada yako huna uhakika nayo. Sala yako huna uhakika nayo. Saumu so yako huna uhakika nayo. Tusidanganyane Kiswahili lakini hatuna budi. Lakini katika roho yako wewe unasema hatuna budi, huna raha na saumu unayoifunga. Wewe mwenyewe katika moyo mwe wako utajiona huna raha saumu unafunga saumu mara wanawake wako uji We mwenyewe unajiona huna raha lakini kwa sababu ya uoga na kwa sababu ya kutotaka haki na kwa sababu ya kupinga haki watafuta kila la la kujiepusha jambo ambalo aliepuka kwa hivyo mwaka jana atujui Allah aitakabali saumu zetu au hakuzitakabali na mwaka wakati umefika khairi hii ambayo umeipata wewe kwanza ni khair ya uislamu khairi ambayo ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam alinyimwa khair ya uislamu ambayo ammi yake mtume alinyimwa abu talib alikuwa akimhamimi mtume lakini allah hakumuongoza katika uislamu akafa kafiri na wewe hukumuona kamwe mtume sallallahu alaihi wasallam lakini allah akakuchagua akakupa khairi hii ya uislamu kisha amekupa khairii hii ya ramadhani kwamba umeipata umeupata mwezi wa ramadhani ufanyie bidii katika ibada na usiiache lailatul qadri ikakupita na misikiti isijae tarihi moja mpaka tarihi 10 ikishajaa isipungue tena nilisali wakati mmoja Nairobi msikiti uo uko isiili unaitwa msjidi abubakar Wallahi nilishangaa na nilifurahi sana. Subhanallah. Fajri yakosa nafasi kama Jum'a. Sala ya alfajiri. Sala ya alfajiri. Wakosa nafasi kama sala ya Ijumaa. Msikiti umejaa mpaka nje na ni sala ya alfajiri. Ambapo sisi hata sala ya Isha ya dhuhur inka kwa sababu tuko makazini mtuso aliyatakapo yeye ndugu zetu wa ujaza mpaka sala ya alfajiri kwa hivyo misikiti isijaye ramadhani ya mwanzo mwanzo kisha ikaanza kupungua itakuwa ni aibu kwa waislamu ramadhani hii ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia umefika muombe Allah subhanahu wa ta'ala akujalie uwe na moyo wa ibada na uwe na moyo wa kwamba ufe kwa ajili ya kuitetea dini yako huenda Allah Subhanahu wa Taala akakuchagua na wewe ukaingia Jannatul Firdaus janna ambayo dari yake ni arshi ya Allah kwa maana ukiingia Firdausi wewe utakuwa unaiona arshi ya Allah Ndiyo dari ya Jannatul Firdaus na hiyo imeandaliwa mashuhada kwa Ramadhani hii Ramadhani hii mambo ya mipira ya wekwe kando Manchester Arsenal yaekeni kando hii ni mwezi wa Qur'an umehitimisha Juzungapi ngapi ni mwezi wa ibada ndani yake kuna Lailatul Qadr na Lailatul Qadr yaanzia ya magharibi kwa sababu leil ni usiku Allah asema thumma atimu siyama ila layli kisha etimizeni saumu mpaka mwisho mpaka usiku hakuna anayefunga mpaka saa ya usiku anayefunga ufunga mwisho magharibi Ndiyo usiku waanza pale ndio laylatul qadri yaanza pale kwa hivyo usione mpaka nikesha saa 8 wakati wa wote lakini utakapokesha usiku kwa ibada na ukao umesadifu usiku wa Lailatul Qadri ni kama uliofanya ibada miaka thamanini na mitatu ambapo pengine wewe utafika miaka hiyo ikiwa umeipata Ramadhani tatu au Ramadhani mbili ni miaka mia moja na sitini na sita wewe utakuwa umeishi miaka mia moja na sitini na sita kwa kufanya ibada masiku mawili tu siku mbili tu Lailatul ya mwezi jana na Lailatul Qadri ya mwezi huu lakini juu ya hayo Mtume alisema sallallahu alaihi wasallam. Aulizwa nani atakuwa sawa na shahidi? Nani atakuwa sawa na mujahid? Mtume akasema hamwezi. Nani atakuwa sawa na mujahid? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haiwezekani. Akauliza tena nani atakuwa sawa na mujahid? Mtume akamwambia wewe waweza anapotoka mujahid kwenda jihad ukae kwenye msala wako wa kuswali usiondoke na ufunge usifuturu mpaka arudi waweza sahaba akamwambia wa man yastati hadhalika ya rasulullah nani awezae hivyo akamwambia huo ndio ujira wa shahidi ujira wa mujahid atapata thawabu mpaka arudi yuko katika thawabu usingizi wa mujahid siki simamo cha aliyoko mjini usingizi wa mujahid amelala haiwi sawa na aliyoko mjini ambaye yuko katika salaah haiwi sawa mujahid ana daraja katika usingizi wake Wacha wewe unaosimama Allah na wallahi Thuma wallahi zitolewe darasa za kila aina و الاسلام هاو تستماما الا بالسيلاه كما صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعين ان تكابوا اشيكا مبياشاره ورضيتم بالزرع مكشيكا مكاولما مكاو وكليما ملمى واخذتم sallat allah alaykum dhullan allah atawaletea unyonge na udhalilifu la yanzihu unyonge huu hata uondosha kwenu nyinyi hatta tarjiu ila dinikum mpaka murejelee dini yenu hatta tarjiu ila dinikum mpaka murejelee dini yenu dini gani twasali twafunga twenda haji twatoa zakah kumbe zote hizi si dini kwa sababu tutasali tujaza misikiti bado ni wanyonge tutowazaka bado ni wanyonge twenda haji bado ni wanyonge sasa mtume anasema dini gani aliyopendelea rasulullah hakuna chenye kutuondoshia unyonge ila silaha wala msizungumzie kwa uoga kiumbe hawezi kukufanyia lolote Hawezi kukudhuru, hawezi kukunufaisha. Hana uwezo wa kukudhuru ila kwa matakwa ya, matakwa ya Allah, na hana uwezo kukunufaisha ila kwa matakwa ya Allah. Hiyo ndiyo suluhisho tu. Allah atuambia katika suratu tu Yasin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Wapigie mfano Muhammad. Watu wa kijiji cha Antakia pale palipoanza Ukristo wa Paulo ambapo watu wa Biblia hupasema Antiochia walirib lahum mathalan ashabal qarya id jaa mursalun wa pek kijiji kilipo kilipojiwa na watumishi id arsalna ilayhim utnayn tulipopeleka watumishi wawili fakadhabu huma wakawakanyusha faazazna azazna bi watatu ili iwe ni ithbati faqalu inna ilaykum mursalun watumishi hawa wakawaambia watu wa kijiji sisi kwenu ni watumishi tumekuja kuwaonya watumishi hawa ambao walipita wakamuona mtu mwenye ugonjwa wa ukoma kabla ya kuingia kwenye kijiji hichi mtu huyu aitwa Habib ambapo rasulullah amempa jina la sahibu yaasin mtu huyu alikuwa na magonjwa ya ukoma na watumishi wa nabii Isa walikuwa wanao uwezo wa kikuombea kupona magonjwa yako na Nabi Isa alayhi salam katika miujiza yake ilikuwa ni kuwaponya vipofu na kuwafufua walio, walio kufa. Ni katika miujiza ya Nabi Allah ya Isa. Na kila mtume hutumilizwa au hupewa miujiza kulingana na watu wake. Wakati wa Nabii Musa alayhi wachawi ilikuwa ndio fashion. Ukiwa mchawi utakua na thamani sana. Nabi Musa alayhi salam akapewa miujiza ya nyoka ya kuwazidi wachawi Wakati wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi ilikuwa ukiwa wewe una lugha mzuri na mshairi mzuri Ndiyo waheshimika Wakenda kwenye misimu ya Haji na masoko ya ukadhi na Zamjana ilikuwa mashuharae usimama kwenye masoko wakishindana kutoa wa mashairi utamu wa lugha Allah akampa mtume miujiza ya Qur'an ambapo hawa pamoja na lugha zao zote hawakuweza kuleta hata nusu haya. wakati wa nabii Isa alaihi salam ilikuwa watu ni madaktari sana Allah akamleta nabi Isa kukufufua kabisa siyo daktari hutibu mgonjwa Isa amfufua aliyekufa watu hawa walipomuona bwana huyu mwenye ukoma na aomba masanamu wamponye ugonjwa wake wakamwambia la masanamu haya hayawezi kukuponya ugonjwa ulio nao lakini kuna Allah mmoja utakapomuamini ukamnyenyekea na sisi tukakuombea dua utapona ugonjwa wako yule bwana akawaambia miungu yote hii haijaweza huyo wenu mmoja atawezi akamwambia naamu hataweza akakubali akaamini wakamuombea dua akapona Akawahana tena ugonjwa wakamuacha hawa wakaelekea mjini ndio walipofika mjini wakiwaambia wale kwamba sisi ni watumishi kwenu na watatu wao umeongezwa watu wakawaambia je ma antum illa basharu mithluna hamkuwa nyinyi ila ni watu kama sisi tu wama anzala arrahmanu min shein, in antum illa takthibun allah hajat chochote nyinyi ni waongo tu wale wakawambia la qalu rabbuna ya'lamu ya inna ilaykum la mursalun mola wetu ajua kwa sisi kwenu ni watumishi kutoka kwake wama alaina illa albalagu Kazi yetu sisi ni kufikisha tu na tushawafikishia watu wakawambia inna tatayyarna bikum hakika sisi tumekorofika na nyinyi mumeleta ukorofi katika mji wetu watu kuambia alqaida bali ukorofi, misada haiji tena <laughs> ilikuwa vyama tele na misada vimefungwa yote ni alqaida tu <laughs> la haya ni maneno kuanzia miaka iliyopita inna tatayarna bikum hakika sisi tumekorofikana nani ila mtantahu ikiwa hamtokomeka hamtonyamaza lanarjumannakum tutawapiga kwa mawe wala masanna minna adhabun alim mtapata adhabu kali sana kutoka kwetu hii ndiyo njia kubwa ya makafiri kuadhibu waumini Allah hii ni sira ya waumini wote ya makafiri wote ni suna ya makafiri hii kila wakati atakaposimama mtu kusema ukweli watamtisha kisha watamuadhibu watamtia jela watampa adhabu na zile nchi zenye waraisii wenye majina ya Kiislamu mimi sisemi nchi za Kiislamu zenye maraisi wenye majina ya Kiislamu wana wanaadhabu kali zaidi Allah wengine wakichomwa kwa moto wengine wakitiwa upepo kwenye sehemu zao za nyuma mpaka tumbo likafura na pumzi kama kutia tairi mpaka tumbo likapasuka ndizo adhabu hizo na adhabu nyingi na nyingi na nyingi ni sira hawa waambiwa mkitonyamaza tutawapiga kwa mawe lakini kwa vile wao si waoga wakawaambia je kumakum ukorofi ni wenu nyinyi wenyewe ndio ndio wakorofi a in hivi mkikumbushwa ndio wao tumeletewa ukorofi bal antum qaumun musrifun yuni watu waovu sana katika uislamu hakuna kubambanya bambanya maneno tukimwambia we muovu takua sio lugha nzuri tutumie lugha nzuri haya tumia lugha mzuri, umwambie kuwa ye muovu utatumia lugha gani Mwisho utakuja pale pale tu kwa ye muovu. Ni kama mtu amfilia usimwambie moja kwa moja kama amfilia bwana. Ehe tumwambieje? Lugha yoyote utakayomwambia mwisho atafahamu amfanyaje? Amfiliwa Masikitiko si yale yale tu. Na ndio Rasulullah alikuwa akiwaambia nyinyi mjinga kuabudu masanamu haya ni ujinga huu. Naa masanamu magogo tu. Na baba zetu baba zenu pia walikuwa majinga na ndio mashtaka makoreshi wakampelekea Abutwali atutukana huyu hutukanu yapewa sifa yako ukiuza utaitwa mfanyibia biashara ukisomesha utaitwa mwalimu ukiiba utaitwa mwizi ukija kutukua habari za waislamu kuwapelekea makafidi utaitwa jasusi Hakuna jina jingine lazima utaitwa jina hilo hilo. Hawa hawakuwa waoga na ndivyo inavyotakikana wa waislamu wasiwe waoga. Na sisi waislamu ni waoga. Waislamu wanaouoga, toweni uoga. Amerika ilikuja kwa vishindo vikubwa sana. Hasa kuanzia moja. baada ya majumba yake mawili kuangushwa mpaka watu wakafikiria hivyo ndivyo itakavyokuwa mpaka mwisho wa dunia Wa wapi sasa walikuja kwa kishindo wakapoteza pesa nyingi alqaida iko pale pale na yapigana nao vile vile talibani wako pale pale wapigana nao vile vile huu ni uislamu na hakuna anayeweza kuuzuia uislamu usidanganywe na kama ingekuwa sio uislamu ingekuwa hakuna tena alqaida na kama ingekuwa sio jihad Kungekuwa hakuna tena alqaida lakini leo hata hapa Kenya nguvu zao zishapungua huwezi kupigana na mwanga wajua uislamu ni mwanga wajua wingu likiziba Mombasa malindi jua litaonekana na wingu likiziba Kenya arabuni jua litaonekana Ulayajua litaonekana kukiwa usiku hasa Kenya kuna sehemu bado si usiku Ndiyo Uislamu ukiuziba hapa watoka hapa Clinton Obama anjisahau Asema atapeleka jeshi lote Afghanistan kumezuka Somalia kaza jeshi atalipeleka wapi Usiogope Muislamu huu ni Uislamu tetea Uislamu wako ni na si kwa faida ya uislamu ni kwa faida yako wewe man amila salihan fali nafsi waman asaa valiha. allah kitaka tawanga kina obama kina bush kwa nusu dakika upepesi wa jicho tu lakini akuwacha wewe ili awachague ni watu gani wema watakoingia janna kwa hivyo uoga uweke kando kama hadithi mtume aliyomwambia ibn abbas radhiyallahu anhuma huwezi kuwa muumini huwezi kupata imani mpaka uamini kwamba yanayokupata yalikuwa hayakukosa na kukosa yalikuwa hayakupati Ndiyo utakuwa umepata tamu ya imani Hawa watu watatu tu mji mzima waambia msiponyamaza tutawapiga kwa mawe nyinyi ni wakorofi wakawaambia jeo tairukum maakum aizukirtum antum qaumu musib. Ukorofi uko kwenu nyinyi wakorofi. Na ni watu watatu. Na mji mzima umewangukia. Kwa sababu hawa wanaimani ya kwamba hakuna anayeweza kutanguliza ajali yake ya kifo na hakuna anayeweza kuchelewesha ajali yake ya kifo. Ikiwa ameandikiwa atakufa jumapili hatofika Jumatatu. Na ikiwa ameandikiwa atakufa hawezi kufa Jumapili. الطائركم Kisha wajaa min madinati rajulun yas'a. Yes. kutoka za Madina akimbia. Wajaa min madinati rajulun yas'a. huyu ni ule waliompata ana magonjwa ya ukoma wakamuombea dua akapona aliposikia watu wabishana nao kwenye mji akaja kwa haraka sana tena kwa akasemaje kuambia watu wake kala ya qaumit tabi'ul mursalin enyi watu wangu wafuateni hawa watumishi ittabi wal yasalukum ajran wa muhtadun wafuateni hawa ambao hawawaombi ujira hawawaombi mamalipo wao ndiyo waongofu hawa hi wasomewa maiti na kuna vita hapa wakati mmoja kule Misri bwana mmoja wakusoma kusoma talqin talqin maana yake ni mafunzo ndio maana ya talqini kule kwetu ilikuwa mwenye kusoma talqini hukalia kigunia cha mtama au cha mahindi. Hakai chini. Ah. Ataletia kigunia cha mahindi, akai juu pale, akijamaliza kusoma talqini, wanafunzi wao watabeba ile kigunia cheenda kwa mwalimu. <laughs> Sasa Misri walikuwa kitowa Junae. Bwana mmoja wa kusoma talqini akapewa Junae 8 akaisoma talqini kwa ma kwa maiti kabrini akianza akaanza khudhuhu faghulluhu thumma aljayima salluhu thumma fi silsilatin zaruha mwenye maiti akamwambia sikiza bwana mbona mtia motoni huyu bwana akamwambia kwani wewe utakanimtie peponi kwa junaini 8 ongeza junaini na nitumzie motoni nitie peponi <laughs> junaaini nane kweli atostadium uingiwa wakati wa mpira <tong> ataingia <Pateniki ya> peponi <tong> bwana huyu akajieleza mwenyewe sasa ya la abudu ni wa mali la aabudu alladhi fatarani wa ilayhi turjaun iko katika suratu yasin si kwamba iko pengine au ni kitabu kikubwa ambacho watu hawajakiona kitabu kikubwa ni Qur'ani kuliko vitabu vyote lakini Qur'ani imezoweleka kwa watu. Kwa hivyo kila mtu aweza kuisoma. Kama huwezi kujua Kiarabu nenda kwa tafsiri ya Ibn Abdullah ibn Abdullah al-Farisi utaipata. Atauelezea hichi kisa. Wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Kwa nini mimi simwabudu yule aliyeniumba na nyinyi nyote mtarudi kwake. Kitu cha kwanza ameanza na tauhid. Na hakuna nguzo iliyotegemewa katika jihad kuliko tauhid. Huwezi kwenda jihad bila ya tauhid. Wa mali la a'budu alladhi fadarani wa ilayhi turja'u atakhidhu min ni mfanye asiyokuwa yeye nifanye miungu asiyokuwa Allah in yuridni arrahmanu bi dharrin la tugni anni shafa'athum shay'an wa la yunqidhun Allah miungu mingine haiwezi kunisaidia mimi wala haiwezi kuniokoa inni idhan la fi dhalalil inni idhan ni takapofanya miungu mingine asiyokuwa Allah nitakuwa katika upotevu wa wazi sana kisha akasema inni aamantu birabbikum fasmaun inni aamantu birabbikum fasmaun hapa watu wataka kupigwa mawe na kuangamizwa akaja akasema pale ambapo watu watapigwa mawe na kuangamiza naye akasema hivyo hivyo inni aamantu birabbikum fasmaun mimi nimemwamini Mola wenu, jueni nasikieni. Aya inafuatia qila dukhulil janna. Akaambiwa haingii apeponi. Inni amantu bi rabbikum fasma'um. Qila dukhulil janna. Haya ingia apeponi kuelelekani kulikuwa na bwana mmoja Muislamu akosana na pastor Ule Muislamu na pastor sikiza mimi na venta fauti bebaataka kwenda kwa mola wako na briefcase yako mimi ningetaka kwenda kwa wangu mpaka nife <laughs> kwa hivyo mimi na venta fauti huyu ataambiwaje ingia peponi Kila dukhulil ljanna haya ingia peponi maana yake ni kwamba wale watu Alipowaambia ini aamantu ah, bi rabbikum fasma'uni walimpiga kwa mawe wakamsaga saga wakamua Alipokufa kwa vile amekufa shahidi Amekufa akiitetea dini Na watu wanapoenda jihad kubwa si kwamba watetee watawale kubwa wanachokipigania ni wafe mashuhada utawala wa Mogadishu au utawala wa Kabul au utawala wa Baghdad hautakuwa sawa na utawala wa Janna in takunu mulukan fil janna mtakaposubiri mkateswa na makafiri mtakuwa wafalme janna janna ni ipi yule atakayetoka mwisho motoni rasulullah asema yule wa mwisho kutoka motoni ashatolewa motoni amekaa kwenye ukingo wa moto akiangalia ataona mti mzuri una kivuli kizuri atasemwa ya Rabbi, nifikishe kwenye ule mti tu ataambia usiombe tena siombe tena nifikishe kwenye ule mti tu Akifikishwa kwenye huo mti atauangalia hali ulivyo na starehe kwenye mti. Ataona mti mwingine mzuri kuliko ule. Atasema ya rabi nifikishe kwenye mti ule. Si umesema huombi tena mara ya mwisho. Akifikishwa mti wa pili atauona watatu ataomba hivyo hivyo. Akifikishwa mti wa tatu ataona mlango wa janna. Subhanallah. Mlango wa janna. Tumeasema huyu aliyetoka mwisho motoni pepo yake haiwi sawa na mfalme wa wafalme ulimwenguni pepo yake haiwi sawa na mfalme wa wafalme ulimwenguni na ametoka mwisho motoni kwa maana ameteswa sana kwa sababu ya madhambi yake alislamu nadhifun fatanadhfu fa innahu la jannata ila nadiif. This what wakati wa usafi tu nakupiga pasi. Uislamu ni kitu safi. La si hivyo. Uislamu ni kitu cha kukusafisha wewe na madhambi. Fatana dhafu jisafisheni kwa uo Uislamu fa inna hu hakika la yadkhulu aljannata hatao ingia peponi ila nadiif ila mtu awesafi safi hana dhambi. Kwa hivyo kama una dhambi wewe kwanza utateswa motoni kisha utatoka motoni ndio uende janna je ikiwa atakayetoka mwisho motoni janna yake ni kubwa na ni bora kuliko mfalme wa wafalme duniani atakaye kufa shahidi akaingia janna subhanallah duniani tuna vyakula watu wa vidhamini pishori ya Kenya basmati au sio lakini angalia katika Qur'ani nzima ishatajwa basmati katika Qur'ani watakaoingia peponi wanitajiwa pishori hamna ni hapa tu jana ndiyo kuna vyakula kwenye hadithi iliyo sahihi Aliyoko janna tayakuwa chakula upepo wa jicho lake mpaka mwisho anapoona lile jicho lake chakula kimepangwa na atakula chote na hakuna akta huko kwamba umevimbiwa utafute akta au ino aa, aa. utakula chote na hutakwenda choni pia kwenda choni ni adhab hutakwenda kwa sababu kwenda chooni ni adhab hutakwenda chooni utatoa harufu utashuta خلاص na hushuti hapa ushiuzi wetu ikiwa umekula maharage mkijifungia ndani chumba mmoja akishuta asubuhi watoka na pumu wewe Aa. ni harufu ya miski ukishuta ni harufu ya miski ni harufu mzuri Ndiyo janna hiyo wewe unkazana na dunia tu dunia dunia dunia wangapi wamepita duniani wamekufa vifo vibaya baada ya kuwa matajiri wengine fikira yake mtu akiwa na pesa haizi kufa gifu gifu baya kifo kibaya na senti zako unazo kwa sababu kila kitu kiko mikononi mwa Allah. Mkateni ni mguu, na sukari huyo mguu katwe. Lakini kabla ya kukatwa kwa vile ni tajiri hataki mguu katwe. Yuenda mbio kwa kila njia mguu sikatwe Lakini kwa vile wanuka. Hata watu wake wakija hawaoni raha. Ni kwa vile mbaba yao au ni mtu wao ana senti hawezi kumkimbia lakini harufu mbaya kwa hivyo mwisho wale watu wako watasema afadhali ukatwe waoza bado uko hai na shahidi ashakufa haozi tofauti ile wewe uko hai waoza ko ishakwisha na kensa hapo kwa hivyo chakula hakipiti tena jeraha limekuwa kubwa ni kwa huku mpaka huku latoa mabuu afanyiwe dressing kila siku kufanyiwa dressing kwa siku moja shilingi nane, kwa sababu yanuka kwa hivyo atie pipe hapa chakula kipite hapa una macho waona kusema uwezi koi imeoza na uko hai Shahidi Ashaq Kufa Hamza radiyallahu anhu ambao tutakuja kumzungumza baada ya miaka 30 ndani ya kaburi miaka 30 ndani ya kaburi walipopitisha mapipe ya maji wakati wa khilafa ya Muawiya ikichimbwa sururu ikagonga goti la Hamza akatoka damu kama kwamba yuko hai Wewe uko hai. Lakini watu waogopa kukukaribia jara lako lanuka. Sasa wataka maisha gani wewe? Kufa utakufa tu. Qila dkhulil janna. Akaambiwa haya ingia janna. Kala ya lita qaumi ya alamu. Natamani watu wangu wengekuwa wanajua bima ghafar li rabbi namna alionisamehe mimi mola wangu dha mizangu wajaala ni minal mukramin akanijalia ni katika waliotukuzwa hukutukuzwa na kibaki wala hukutukuzwa na obama umetukuzwa na la alamin Mola wakina Obama na wote na hao ambao hawatakuwa mbele ya Allah hawawi sawa na nguruwe. hawawisawa na wanyama dhaifu. Aliyekutukuza ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anayeweza kukupa unachokihitaji. Obama hawezi kukupa unachokihitaji. Hawezi kukupa unachokitamani. Ukimwambia mtoto wangu amekufa wa huyu, nirejeshe roho yake. Ataweza? Allah akisema inuka atainuka mtoto na roho itarudi. Wa ja'alani minal mukramin. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Hiji ni kisa kiko Yasin. sisi wa rabbi rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim salamun min qawla witr katika sala bwana hakuna witri katika kusoma sasa salamu mara tatu qawlam min rabbir rahim nzani hakuna hayo situnzoea hivyo tu lakini izingatieni Qur'an hichi ni kisa kimeekwa ndani ya Qur'an na nani miongoni mwenu asiyeamini kwa Qur'an ni ni, ni kitabu kitukufu na usipoamini hivyo utakuwa ni kafiri wewe kwa hivyo kilichomo ndani ya Qur'ani chochote ni kitukufu. Aya zote ni tukufu na visa vyote ni visa vinavyokuwa na maana na vitukufu. Kwa hivyo jini kisa kitukufu sana. Iwe ni aibara kwako. Kisa cha Firauni ni kisa kitukufu ili iwe ni zingatio kwako. Ijapo Firauni ni muovu katika waovu. Lakini kisa chake ni kisa ambacho Mungu ameki katika Qur'ani iwe ni mazingatio kwako kwamba Firauni aliyekuwa akisema ana rubukumul aala mwisho wake aliishia kusema amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israeel huyu aambiwa ingia peponi lakini aona uchungu watu wake hawajui kwamba hii ni neema ya laita kaumii ya alamun bima ghafara li rabbi wa jaalani min ukienda kwa daktari Atakwambia leo unkula pilipili wewe. Una alsa. Na alsa uleto kwa sababu ya kula sana. We una nkula pilipili wewe. Hata kama siku wewe utaamini ah utafikiria jana nilikula juzi, jana siku kwa sababu daktari wa muamini wewe. Kwa nini usimuamini Allah zaidi ya daktari? Allah akwambia kwamba huko kuna starehe kiasi ya kwamba huyu bwana alipoingia janna alijuta na kusikitika kwa nini watu wangu hawajui tamani la laita kaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin kwa hivyo wale wanaokwenda wakafa mashuhada pia wasema hivyo hivyo wale wanaokufa mashuhada wanasema hivyo hivyo Kwenye hadithi sahihi roho ikiingia roho ikiwa imefika akhira huko huenda kwenye roho wenzake ikifika zile roho muuliza vipi flani huko atamwambia ah, flani ameshughulika ah, sana na mambo ya kidunia roho zitaelekea kwa Allah zitasema Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana usiwafishe mpaka uwaongoze kama walivyotuongoza sisi ataulizwa na fulani roho itasema kwani fulani hajafika huku alinitangulia mimi roho zitaambiana yeye amekwenda kwenye hawia wa madraka mahia narun hamia Zitasikitika roho zote kumbe wenzetu wangoenda motoni wakijiwa roho kwenda janna ndio wamashuhada wote babake Jabir alipokufa abdullahi bin am ni wa uhud jabir bin abdullahi na kwenye hadithi utaona sana an bin abdullahi an jabir an jabir mzazi wake bin am kesho ni vita vya Uhudhi akamuita Jabir akamwambia kesho twenda vitani na ninavona miita kuwa wa kwanza kuuliwa kwa hivyo dada zako waangalie vizuri fulani ananidai fulani ananidai muangalie vizuri ulipe madeni yao na ikawa hivyo hivyo walipoenda Uhud Abdillahi bin Amri akawa kwa kukatakatwa na makafiri Jabir akasikitika sana na ndiyo maana akaoa mke mkuu Jabir mtume akamuliza halla bikra fatulaaibu haa wa dulaibuk bone wabikra? bikra akacheza naye na wewe ukacheza naye hakuweza kuwaa kwa sababu amewachiwa dada zake na akioa mke mdogo watasumbuana na dada zake kwa hivyo lazima atafute mke mkuu ambaye ashazoea kulea watoto ili amwangalilie dada zake naye awe na uwezo wa kwenda jihad Jabir bin Abdillah Askitika sana babake amemwacha Uhud Shawwaa tumeamwambia Jabir wasikitika sana wewe kwa babake wamekufa akamwambia ndam Tume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Jabir Jabir Allah amezungumza na kila aliyezungumza katika wale zungumza nao anbiana watu wengine wote amezungumza nao nyuma ya pazia lakini amezungumza na babako bila ya pazia kifahan hakuna pazia Allah akamwambia babako tamani wataka nini ushaingia janna wataka nini Abdillahi asema nataka nirogeshwe duniani niwaambie walioko duniani ya kwamba ukifa hadi una kubwa sana. Ukifa shahidi una fadhila kubwa sana. Akaambiwa hiyo si kazi yako ni ya Jibril. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabili sabilillahi amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim. Usidhaniye kwamba wale waliokufa katika jihad kwamba ni maiti. Kwani hawa wengine wa wanaokufa si pia wanarudi uhai huko? Si wote wanarudi uhai? Kwa nini wa mashuhada ndio Mwenyezi Mungu awataja kwenye Qur'ani kwamba hawakufa? Kwa sababu kuna kufa sampuli mbili. Kuna kufa watembea na kuna kufa na kuna kuwa hai ukiwa umekufa. Hata wenye Biblia wanayo husema usema wakati Yesu alipofuatwa na mmoja katika wafuasi wake kwamba na niache nikamzike babangu wamekufa. Yesu akamwambia acha wafu wazike wafu wenzao. Acha wafu wazike wafu wenzao. Ndiyo sisi ni wafu twazika wafu wenzetu. Mmoja katika maulama ilikuwa atafuta binti mwenye dini. Njiani atembea akamuona mzee ampanda farasi naye yuasafiri akamwambia mzee huyu tahmiluni am ahmiluka We ndio utanibeba au mimi nikubebe yule mzee akasema wa wazimu ana farasi wake na mimi na farasi wangu tubebane nini tena wakawa tembea njiani wakaona mashamba yule akamuuliza mashamba haya yashaliwa matunda haya yake au bado huyu akasema una akili matunda si yale waona wewe Walipopoingia mjini wakaiona jeneza. Huyo alimwakauliza huyu bwana, ya jeneza ile, "Yuko hai au amekufa?" Akamwambia wewe una akili, mtu yuko kwenye jeneza. Wakaacha nia hapo. Yule bwana alipofika kwake akamwambia binti yake, "Ah! Nimepata na mtu mjinga sana." Ye yuko juu ya farasi wake na mimi niko wangu. Aniuliza nini mbebe au atanibeba? Akamwambia baba si mjinga huyo. alipokwambia utanibeba au ni kubebe kwa maana muzungumuze ili mufupishe safari. Haya na tukipita kwenye shamba aniuliza matunda yameliwa. Akamwambia pia si ujinga matunda mengine huuzwa kabla hayajavunwa. Haya na yule aliyekufa ndani ya jeneza akamwambia kama ni mtu mwema yule bado hajakufa utajo wake waendelea na kama ni mtu mwovu hata kama yuwatembea duniani ayashakufa Dio Allah asema wala tahsabanalladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim Sasa wewe ufe kifo cha kusahaulika au kifo cha kupata uhai baadaye Baba Kejabir huyo amekufa Uhud. Amekufa shahid Atamani watu wa duniani wajue. Kwa hivyo mpaka mjue kwamba anekufa shahidi. Yuko katika hali nzuri. Si tukae humu mjini kisha tuoze viungo bado tuko vitandani mpaka wenye kutuangalia watuchukia. Subhanallah tusiwe hivyo Kwa hivyo Darsa zetu za mwezi huu wa Ramadhan tutazungumzia mashuhada Leo tumeanza tu na kufungua tu darsa siku ya kwanza Na shahidi mmoja ambayo tutamzungumzia ni Abdillahi bin Ummi Maktub kipofu Kipofu alikufa vitani Mwenye macho yuwafa Kipofu Haoni Abdullahi ibn Ummi Maktum Abasa watawalla anja'ahul a'ma Wama yudrikal allahu yazzaka aw yadhkuru fatanfa'ahul dhikra Kipofu yuwafa Mwenye macho yuwafa Na ukiingia ya kwanza kuna kubwa <laughs> Ukiingia baba na shiriki kwanza. <laughs> wa iza mariltu. Lakini kwetu shiriki si mbaya tena. Wasema watu wa sayari. Tarehe 6 mwezi wa Ramadhan utakao kuwa ni tarehe saba mwezi wa nane waki wajua huu wa kizungu. Miezi itaonekana miwili. Miezi mbinguni itaonekana miwili hivi kama hivi. Musije mkatabiriwa au kutakuwa kutanisha mvua kubwa kutakuwa na ukame la. Wanasema watu wa sayari ni kwa sababu Mercury, nyota ya Mercury imekuwa itakuwa karibu sana na ulimwengu. Kwa hivyo itaonekana kama mwezi Na hii ilionekana miaka tano iliyopita wakati wa mafiraun Ilitokea ikaonekana. Na hii karatasi tutampa Imamu wataibandika pale. Ni ya Kiarabu sijui kama watu wataelewa Tuwahadharisha Tuwa tu isije ikatokea watu wakaanza kutabiri. Kwa sababu tunao watabiri sisi hapa. Wenye kutabiri ah kuku wa kifa miguu kielekea kule. <laughs> <laughs> kukitokea mwezi na mwezi mwingine <laughs> ule kwetu kuna bwana mmoja alimbishia mwenzake huyo alimbishia aitwa Salim lakini jina hasa maarufu ni Gurumesa inuka inuka inuka, inuka kuna nini akamwambia mwezi umeandikika Muhammad akamwambia mahali pake lakini tukiona Gurumesa kwenye mwezi ndoni amshi <laughs> Muhammad kuandika kwenye mwezi mahali pake ni Muhammad Rasulullah si jambo kubwa hilo <laughs> lakini ukiwa jina lako kurumeza limeandikwa kwenye mwezi <laughs> kwa hivyo watu hupenda wale wachawi na wachawi ni warongo na hawana ukweli wowote na hawana kufaulu kwa hivyo itakapotokea tarehe wa Ramadhan itakuwa tarehe sita ya mwezi wa nane eta tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwezi itaonekana miwili mbinguni na ni kwa sababu nyota zimekaribiana si kwamba kuna jambo geni au kutatokea lolote na baada ya miaka tano mwingine kama dunia iko huenda ikatokea kama hivi kutokea mambo haya kwa hivyo ni tahadhar kwa watu wasijitie katika mashaka kutakuwa hivi kutakuwa vile a haku lolote kisha mcheni Allah chotote kitaka chotokea ikiwa wewe ni muumini hakitakudhuru ukifa utaingia janna udadhurikani mbora kamwe kwako ufe kwa hivyo ndugu zangu waislamu hichi ni kisa cha shahid sahibu yasin habib aliyekuwa ni mtu wa kijiji cha antokia aliuliwa kwa sababu ya kuitetea dini ya allah allah akamtia janna kesho ndiyo tuanze darasa na tuanze na shahid Hamza bin Abdul Muttalib Allahu an Na kawaida siku za wiki wa mwisho saa 8 kasrobo Siku za mwisho wa wiki Jumamosi na Jumapili wa mwisho saa 8 Kuanzia adhuhuri ikisaliwa mpaka saa 8 kasrobo siku za wiki Na kuanzia adhuhuri ikisaliwa mpaka saa 8 kamili siku ya jumamosi na jumapili leo ni jumapili ndio tumefika saa kamili lakini kesho inshaallah saa 8 kasirobo tutakuwa tumefunga ili watu waende wakatafuta riziki na wasiharibu makazi ya watu walipoandikwa na kila mtu ana haki yake tajiri ana haki yake na mfanyikazi ana haki yake fati kulli dhi haqqin kila mtu mpeni haki yake kwa hivyo tuanza na shahid hamza aliyeuliwa mwaka wa 3 tu Hamza alikuwa ndio mtegemewa katika jeshi la Mtume sallallahu wa wasallam Hamza bin Abdul Muttalib akauliwa mapema Kwa hivyo ukisikia Abu Musa bin Zarqa huwa ameuliwa haina neno Ukisikia hapa Khalid Sheikh Muhammad ame shikwa yuko gontanamo mmoja katika viongozi wa alqaida haina neno Ma'nan ma sakhmin ayatin anunsiha wa ati bi khairin minha au mithlihi hatuondoshi haya au yoyotyo chochote kitachogorosha katika Uislamu ila huleta kibora au kama kile kilichoondoka kwa hivyo isikutie dhiki salamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka